kutya van, és gyerek születik, és a kutya a gyerek ellen fordul. Ö, nem lehet az, hogy egy ö, ö, elsőszülött nem. gyerek úgy érzi, nem, hogy az nem, korábban nem, megszokott nem, figyelem... Nem, nem, ez, de de mondasz, ez, ez mind lehet, de ez nem magyarázhatja azt, magyarázhat azt, hogy a nagyobbik gyerek, a csecsemű gyerek bölcsője fölött egy késsel a kezében áll. Ehhez nem elég féltékenynek lenni erre. Esetleg a tanulmányi teljesítménye, veszekszik a társaival az óvodában, kiállhatatlan lesz, elfordul a szüleitől, mit tudom én,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 Figyelj semmi, itt csomóan szóval írták a nete, hogy ez médiahack, amit csinálsz, vagy hogy nem voltál teljesen tiszta, mivel én úgy nem vádolhatlak meg, de azért ezek kérdések is felmerülnek. Most fogtam veled kezet, neked hát puszit van akkor szagom, vagy fül, vagy valami? Nincs semmilyen szagod, nem érzünk semmilyen, semmilyen szagot. Ne. De nem, azért mégiscsak te is felismerheted, hogy elképesztő dolgokat mondasz, és elképesztő történetekbe kezdesz bele, amiben te lehet, hogy hiszel, de mondjuk Elképes lehet, hogy keresztény embereket bántasz meg például ezzel. Olyan emberekről beszélsz, akiket nem ismersz, meg olyan emberekről beszélek, akik engem tegnap lájka like jelöltek meg. Olyan szinten, és annyira. Feriké, megint nem mikrofon nem. Mikrofon problémák vannak, mert leesett a sok uh, ficánkolás. Hát a Látod, nem bírsz egy helyben ezen te keresztény embereket bántasz meg, na van ennél förtelmesebb, amikor egy ilyen bulvár bulvárműsorban, amelyiket hol érdekli az emberek érzékenysége, éppen az emberek érzékenységének a folyamatos Provokálásán, folyamatos megsértésén alapul a műfaj. Há, még hogy egy, egy ilyen. után azt a Soma Magé és hát, fogja vendégül látni, aki, aki tízezerrel tolja ezt a New age a hiperpogányos abszolút keresztény ellenes ezoborsított. Szóval, hogy, hogy ő, ő. Ez, ez a nő ebben a bulvárműsorban, egy legszennyesebb bulvárműsorban elkezd a keresztény emberek érzékenységével operálni. És itt elkezd utalgatni arra, hogy a keresztény emberek érzékenységét sérteni fogja, miközben a tényekben egy Pár hónappal ezelőtt még egy olyan anyag ment le, amely szerint a nyugati aluljáróban a hajléktalanok büdösek. És oda mentek az, a, a, az aluljáróban az utcaemberéhez, és megkérdezték, hogy nem büdösek ezek a hajléktalanok? Nem undorítóak? És akkor azok elmondták, hogy de bizony, hát mosakodhatnának, nem tudom mit keresnek, itt csak rontják a levegőt szó szerint, ha-ha-ha. És, és ez értem a... eznek kalácsot. Igen, és Ör. ezek az emberek, ezek a, ez a csatorna itt a keresztény emberek érzékenységére, tehát tudod, ez a legförtelmesebb, mert tudod, a bulvár az legyen bulvár, ha már bulvár, akkor legyen bulvár, de ne szenteskedjen, meg ne ájtatoskodjon, ne játsza meg azt, hogy ő itt most nem bulvár, és hogy ő, ő valaha is bármilyen csoportnak az érzékenységére tekintettel volt. Szabodóra letépte Hújber Ferenc 95 tételét a Wittenbergi Vár templom kapujáról, tehát, utólagos utólagos hatályal megsemmisítette a reformációt most. Megvéd, megvédte, nem? Micsoda keresztény. A római katolikus embereket védte meg. Igen, igen. igen. A keresztény embereket sérde. Lehetett a 16. században új ágakat kitalálni most már. Köszönjük szépen. Tudod mi az érdekes? Hogy Somam a magésa, ö, csakrákkal, meg kövekkel, meg energiákkal ö, gyógyít a, ezt, e, ezt a beszélgetést követően. Tehát azután nem csakrákkal, hanem csakrákkal. Aha. Ez, ez követően. Na most az a kérdés, hogy az, mert az egy Kodifikált és kanonizált skizofrénia, ez meg egy kodifikálatlan és kanonizálatlan skizofrénia. Tehát ezt a, ennek a skizofréniának a kánonját, amir, amiről a Hújber tanúságot tesz, ezt még nem kanonizálta senki. Ezt még nem érvényesített, ez még nem jelent meg könyvben, ennek még nincsen nevese. A ellentétben a Soma az mindig csak olyan őrültségekkel operál, amelyeknek szakirodalma, úr, nem majdnem azt mondtam, hogy szakirodalma, aminek szennyirodalma van, aminek, aminek, aminek, aminek ami, ami megvan alapozva egy ilyen ö, teljesen ö, röhelyes és eléggé, eléggé sokrétűen megkérdőjelezhető módon. Kedves Robi ö, nem a fő téma, de picit igazságtalannak érzem. A tréner ugyanilyen szakember mint más. Van jó a szakmája az értő és kutyaütő, vagy külművesből, autószerelőből és tanárból is és, és sok, jó sok embert is meg, akik rá is férne hogy tréningezzenek. Oh. Mert például a vezetés emberekre vonatkozóan sajnos elugrat az sms -ünk. Figyelj, ő, nem, ő, ö, ő ö, valószínűleg be, be szakmai be regulakó, továbbképzésekről beszél. Sőt, sőt, nem motivációs, meg személyiségfejlesztő baha, ebből szélámosokról. is a, a jó tréner, van, aki pénzügykultárarokét, amit itthon nagyon alacsony, vagy priorizálási modellekkel segít a hatékony időbeosztás fejlesztésére. A jó tréner nem szava saját arcára, nem segít megtalálni a saját utad. Persze ebből nincs sok, ahogy a jó tanárokból sem. Üdv nem tréner Gábor! Nyilván most borzasztó túlzás és lesz ez, amit mondom, de amikor valaki azzal érvel, hogy, hogy, hogy valamiből igenis van jó, akkor mindig azt teszem be, hogy, hogy az Auschwici munkatáborban, nem a haláltáborban, nem a munkatáborban volt egy, ha jól emlékszem, ukrán származás nem a neve, aki, aki többször segített megszökni a foglyoknak, meg, meg ételt is italtadott nekik időről időre. Őt aztán elcsapták. Uh, uh, egy ilyen, ilyen ukráni segédszolgálatos volt. Ő volt a hely, abban, abban, akkor, mm -hmm. akkor a nem jó munkaerő ott ezen a helyen, akkor is akkor a van. Tehát, hogy, hogy mindenféléből van jó is, rossz is. Értelemszerűen a trénerből az a jó tréner, amelyik megtanít téged a saját idődet beosztani. Ugye? Ez a jó tréner. Mert a te időbeosztási zavarodnak, annak az a probléma, az az oka, hogy nem tudsz jól időt beosztani, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy van egy súlyos, méreható, átfogó probléma az életeddel, amit mondjuk analizálni kéne, amit mondjuk meg kéne érteni, és akkor egy csomó minden megoldódna. Nem, azt ott kell kezelni az időbeosztásnál. A tudod, mi a tréner? Az ez a szélhámos, az a szélhámos, amelyik azt állítja, hogy annak az oka, hogy neked nincsen önbizalmad, az az, hogy nincs önbizalmad. Majd csinálunk önbizalmat, majd megtanítunk téged arra, hogy, hogy, hogy, hogy higgyél magadban, és az ugye... Átgázolj másokon, és akkor majd lesz önbizalom. Nem arról van szó, hogy gyerekkorodban az anyáddal való kapcsolatodat azt nem dolgoztat fel, nem értetted meg. Nem arról van szó, hogy Nagyon van Nagyon átoltad, Robi, hirtelen valami A teljesen másba. beszélünk. Hát Értem, én... de most önbizalomkócsról beszélsz, miközben időbeosztásról volt szó. Te meg minden ennek a forrását a pszichoanalízisben keresed. Azért az időbeosztás, azt válasszuk már le arról, hogy a, az anyám az adott tenni -e nekem, vagy egyedül hagyott a senkinek, lakásban senkinek és sem Senkinek nem az időbeosztás a problémája. Senkinek nem megütt, az időbeosztás az a évtized SMS-e, bocsánat, ezt fel kell olvasnom, a hajléktalanok általában tényleg büdösek. Annak pedig örülni kell, ha valaki manapság meg veszi a keresztény emberek érzéseit, bárki is tegye azt. Ez, a, ez az elképesztő szívtelen állítás egy mondatban azzal, hogy tök jó, hogy valaki védenében veszi a keresztény emberek érzéseit. Én annyira elégedett vagyok, tényleg. Nagyon remélem, hogy ez egyik következő. Nem, van, az, az, az, érti az én humoromat. Nem, hát hallgat minket az antikrisztus. Hát ez csodálatos. Hogy kell visszafelé mondani azt, hogy halleluja. <tos> Itt a 90.9 jazz -in. Hujberről beszélgetünk, meg a hújbernek a ma reggeli ö, performanszáról a Javításáról hokában. vagy rontásáról? Rontásáról. Hát nem, szerintem a Hujber az Hülyber. Szerintem szerintem a Hujber nem tud hova javulni vagy romlani, viszont a, viszont a, a Pachman meg a kis kollega nője Szabodóra. az a nagyon-nagyon-nagyon az az a, az a sötét kópiája volt a tegnapinak. Tehát, ha láttátok a a, a, a idétlen időkék című filmet, ahol a hősünk újra meg újra megpróbálja a tökéletes estét, a tökéletes estét, amit eltöltött a csajával, azt így reprodukálni, de sosem sikerül venni endi A kicsit, Andy McDowell-mellé és csók helyzetbe kerül. Egyszer igen, összejön és, és mindig, nem. És egyszer összejön, és utá akárhányszor reprodukálni akarja, nem működik, és azért nem működik, mert görcsösen azt akarja reprodukálni. És itt most, ma reggel ezt végig, ahogy a két műsorvezető görcsösen erőlködik, hogy a tegnapi őrületesen jó ö, bulvár élményt, azt reprodukálja és képtelen Nekem rá. tetszett valami a mai reggeli performanceban, mégpedig a pakman, pakman részéről, és pedig azt, hogy amikor Hújber kérte, hogy most hunjátok be a szemeteket, akkor nem játszotta el vele ezt a hülyeséget, hanem úgy nézett rá, hogy te itt ne hunnyasd be velem a szememet. Mert bármeddig abból, nem akart elmenni. Nyomorultából éreztem magam, amikor megnéztem, úgy éreztem magam, mint, a, mint amikor a, a, a sarki kocsmában a, a félalkeszek uh, kínozzák a, a kocsma a legrégebbi kocsma bútorát. Tegnap nagyon vicces volt, ma, ma nincs olyan jó hangulatban, ezért ma megverik, mert, ma nem, volt, mert nem, volt, ma nem volt olyan vicces. Na most tegnap. ebben a törő pillanatban kérdezzük meg azért saját magunkat is, hogy mi is éppen ezzel a témával foglalkozunk. Na jó, hát világos, de mi foglet lehet. Nem, nem, nem, nem, csak, nem. Csak, nem de a, foglalkozni egy témával, szabad és kell és érdemes bármilyen témával. A, a, egy téma feldolgozását, egy téma másik feldolgozásától mindig a téma feldolgozásának a módja különbözteti meg. Én azt gondolom, hogy nem a, re, ma reggel sem az volt a probléma, hogy a skizofrén vagy hát skizofrénia a gyanús hújberrel beszélgettek a mokkában. A módja az, ahogyan mindez történt, azzal van minden problémánk. Feri az exercise book megszállást adta elő, és holnap megkapod a mountainbike-ot. is beállt a Gabona közepére, Pataki és Kozsó mellé kell a pénz. Na akkor itt kitérnék a Pataki Attila vonalra egy picit, mert itt az ufo nyelven beszélő ö, talk néniktől kezdve már mindenhez egy picit közel repültünk. Ö, az az elméletem, és ezt egyszer, egyszer Robival a tévében ö, föl is göngyölítettük, hogy Pataki Attilának az a nagy tragédiája, hogy nem ő Vikidál Gyula. Mert ugye Vikidál Gyula a jobbos rocke megkapta a P-mobilt, megkapta az István a királyt, megkapta a nemzet egyesítés lehetőségét a, a, a rokkoperán keresztül, amit minden, minden magyar ember szeret, és ő lehetett az, pedig, mint később kiderült, ügynök múltja van. Micsoda igazságtalanság ez Patakival szemben, aki tényleg egy ilyen ő, ő, ő maga koppány, tehát ő a, ő a az, az ősmagyarsághoz kapcsolható bármilyen vallási hiedelmek összessége, és a jobbos rocker. Na most ehhez képest Hújber Ferenc, ö, a kék majom, aki nem kapta meg stólandrás összes szerepét, ö, ö, nem tudom, nem hívják meg a börtön, ö, börtön után a Nemzeti Színházba játszani, nem kapja vissza a valóság show ve, ö, vezetésének meg a se kapja, nem, hogy vissza. Meg se kapja azokat a lehetőségeket, amit a, a Stól megkapott. Amit a Stól kétszer megkapott. Úgy, úgy, hogy a stól mindeközben kábítószer hatása alatt ba balesetet okozott, majd börtönbe került. Tehát megint csak arról van szó, hogy nemhogy nem kaptam meg, de az az ember, úristen, mennyire nem érdemli hát, megvan meg. De ez a, megvan ez a féltékenység. Csak tudod, az a különbség, hogy amíg a pataki, az egy már megírt, már kidolgozott skizofréniába ült bele. Tehát hogy ez az egész ilyen ufó hívőség, ez már meg van írva. Lejárt, ez, egy lemez, igen. ez egy kodifikált kollektív tévképzet. És ő ebbe a kollektív tévképzet be, beszállt 350 ezrediknek. Tehát, hogy a legalább 350 ezren hisznek ebben, mondjuk ez, csak ezen a kontinensen, ebben a hülyeségben, hogy ufók elrabolnak embereket, meg hogy gabonakörök, meg egyéb... Egy, uh, Erik von Deniken ennek irodalma van. Ehhez képest a Huyber egy teljesen saját tévképzettel állt elő. Tehát, hogy azért a, az egyik, az nyilvánvalóan és jól láthatóan egy kollektív skizofrénia, amelybe beszállt valaki 501-nek, mm -hmm. a másik az pedig egy teljesen saját, és ilyen vonatkozásban, meg hát egy ilyen kifejezetten, ilyen zárt osztály gyanús, vagy zárt osztályra kéreckedő eset Volt nekem egy turista látogatásom a Műszaki Egyetemen még mielőtt a közgázra jártam volna, és ott egy vagy két fizika szemeszteren keresztül mellettem ült egy Gergő nevű srác, aki nem volt teljesen egyben, legalábbis távcsővel a, a, a nyakában járt be az iskolába, a, a elmondása szerint azért, hogy a tanárbácsit jól, jól láthassa. Tehát tan, a tanárbácsi is nagyon szép volt. Most ez a srác ö, elég szövevényes életutat járt be később, és olvastam olyan írásait, amit állítólag... Ö, zárt kényszerkezelés közben írt le, és ebben hangzottak el olyan dolgok, hogy Jézus gonosz, és egyedül a tel telkükön lévő folyékony szappannal lehet ellene bármit kezdeni. ez a Ez Ez az a skizofrénia, ami a tonkönyvbe illő eset. Nekem volt egy barátom, aki, aki kidobta az ablakon egyszer, csak ez nem volt közeli barátom, egy barátom barátja, aki kidobta az ablakon a mosószeres dobozt, mert hogy abból figyelték a földön kívüliek. Ez, ez, klasszik. ez a klasszikus. És mi a helyzet Asztár, Asztár, Asztár seránnal, Ez Nem tudom, kicsoda. Nincs meg ez a vallás? A, ami összekapcsolja az UFO, az UFO hiedelmet a, a kereszténységgel? Végre. A fényangyalai.hu Ezt mindenkinek ja, ajánlom. Ja, ja, nagyon jó e, honlap, gyönyörű. Igen, tudom, a, a, tudom, a, a tudom, minden tudom. idők egyik legcsodálatosabb honlapja, honlapja mindenkinek ajánlom a figyelmény, fénykötőjelangyalai.hu Ez egy olyan vallás, ami, ami szerint a, a föld körül több 10-15 kilométer átmérő űrhajókering, az űrhajó flotta parancsnoka Asztár Serán, aki egyébként Krisztus egyik lehetséges megtestesülése, és ő, az ő dolgok, ha jól, jól tudom, a plejádról jöttek, a plejádokról jöttek, és az ő dolguk az emberiség megmentése, és minden pillanatban készen állnak arra, arra hogy, hogy megmentsenek minket. Jó, hát, a, gyakorlatilag a, a, a fényangyalai.hu az egy olyan webes alkotás, amelyel ha ezt egy momés elkészítené, akkor azonnal bármi csilladpon Noémi mellett találná magát a piedesztálon. Legyen az mondik, vagy az újabb keletű tisztelt Noémi. Robi, off, de azért a hújber jól átkúrt mindenkit. Veled az élen. Jaj, beszélek, hogy... jaj, velem az élen. Hát most megtörtént a csúfság. Átlettem kurva. Jaj, hát hogy felültem ennek. Jaj, Istenem, hát most, a, most aztán Erről beszélek, hogy uh, ugye, akik figyelik az eseményeket szívesen bent hagyják az újukat a 71nél a, a, a kalandjáték kockázat könyvben, hát ha mégis csak átverés nem, volt, nem, és akkor legyen. Nem, nem, nem, nem, nem ez a jól. Nem ez a jólértesült demózás! Tudod a jól értesültségedet, meg. A, meg a, tudod itt mindig, mindig, mindig az a játék. A nem, mindig az a játék, hogy ki, ki, ki van a zsákban és kifogja a zsák száját. Na most itt bejelentkezett nekünk a kedves hallgató, és jelzi, hogy na hát, Puzsér, Na ezt jól beszoptad, te vagy a zsákban, én fogom a zsák száját, jól a hújbert, jól be, de holott ő sem tudja, hogy mi a helyzet a hújberrel, ő sem tudja, hogy médiahek volt, vagy a hújbert tényleg megőrült, ő sem tudja, hogy skizofréne vagy sem, de itt ő most előadja a jól értesültet, aki pontosan tudja, és akkor most a pu... de mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy te meg egy akkora, ő fogyatékos hülye gyerek vagy, aki feltételez egy média ott, ahol csak egy bolond embert lát. És közben, mert valójában arról szól az egész, hogy te azt mondod, hogy én egyszer se csavartam meg, pedig te megcsavartad egyszer. De erre én bármikor mondhatom, hogy te megcsavartad egyszer, de én megcsavarom kétszer. És már, már is nekem van igazam. Erre te bármikor megcsavarhatod háromszor, kvázi mondhatod azt, hogy a hújber valójában őrült, amit te elhittél, hogy nem őrült, de valójában, egy <gül> őrült, aki azt hazudja magáról, hogy őrült, ettől még hazugság, hogy Sz őrült, de attól szóval még egy. én ezt írtam ide, hogy meghekkel a hekkelés De várjál, de ezt is meg lehet még egyszer csavarni, és akkor már megint nekem lesz igazam, és ez az egész a végtelenségig mehet, az egész mögött valójában semmi más nem áll, mint a te, a demózásod a jól értesültségeddel, meg a te demózásod azzal, hogy na hát te vagy az, aki átlátsz a Te most... vagy az, aki pontosan tudod, hogy ki a háttérhatalom. Te vagy az, aki pontosan tudod, hogy honnan kimozgatja Jó, a Jó, most már a már 25 percet demózott te, hogy még hogy, tudom, Hogy nem, hogy tudom, hogy nem tudom, az demózom, igen, hogy nem tudom, hogy a Huybert őrült-e, vagy nem őrült, és erről szól a rádió misor, hogy vajon őrült, vagy pedig hacker. De arról ne szóljon, ö, hogy, hogy én már Aha. tudom. Meg ne zárjuk le a nyomozást, amikor még el sem kezdődött. Ö, továbbá, és ezt most csak ismétlem az előző órából, ö, tele van a város a villamosról látható maguk elé mocsogó emberekkel. Ezek közül az egyik kettő évvel ezelőtt egy nőt belökött a villamos elé, és meghalt. Én nem szeretnék azon az állásponton lenni, hogy hülyének látszó emberek, nem lézek oda, és nem beszélem meg a barátaimmal, hogy itt most mi lehet a korkép. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Roberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral Itt a 90.9 Jazzin Képzeld egy víziót mondjuk Eurovízió Képzeld el uh, Abszolút Képzeld el. Hályos, Képzeld el azt, hogy elhangzik, hogy Ladies and gentlemen Hungary És elkezdődik valami Megindul egy hang. Milyen hülyeség. Elkezdődik valami. Hangolás, elindulnak az, amik jön, hátul a fény, ott van a 17 darab ember, aki eddig ott volt az Euróvízión. Mondatokat suttognak, a dalaikból hangolnak. Egyszer csak megszólal, mondjuk Majka, azt mondja, hogy hm. elmondok nektek egy történetet, tesó, a világ történetét, az igazi történetet, figyelj! Most megint belekeztünk ne úgy egy másik történetbe, és tegnap is belekeztünk. Ezt, ez ezt a két fontos. történetet, mind a kettőt komolyan gondolod egyébként? Szép lassan feljön elől a fény, Feri. és ott ül Bea és Mező Misi egy gyerekkel. Mögöttük Totova a föld anyja, a magyar anyja, a megváltott anyja. Szerintem Érdekes. ez megrendítő. Amikor azt mondja, hogy el egy víziót, mondjuk euróvízió, akkor ez egy ilyen képes poénnak tűnik, egy ilyen vicces hülyeségnek tűnik, amire a Mokka nyitott. Ugyanakkor egy skizofréntől nem várunk ilyen hülye poénkodást. Rendes víziókat várunk. És hogy folytatja az Eurovízión, ott van egy csomó mindenki, és akkor elmondja, hogy hogy hangzik el, mondjuk az a fanfár, amire belép Majka. És akkor Majka behangol, és akkor Majka elmond egy történetet, a világ történetét. Itt most benne vagyunk egy térben, a, a, ennek, ennek az Eurovíziónak a felvételén vagyunk, egy médiatérben, amelyben Majka elmesél egy történetet, amely valójában a Huybernek a saját na narratívája a világról. Az ő víziója, az ő elképzelése. Hogy kerültünk bele ebbe a keretrendszerbe? Ez határozottan skizofréniára utal. Tehát, akkor, amikor felidézünk egy keretet, amelyben Majka az, aki elmond valamit, amely, ahova beszivárog valami, aminek semmi köze nincs az Euróvízióhoz, semmi köze nincsen a tévéhez vagy a szórakoztatóiparhoz. Szóval én azt gondolom, hogy ezek, ezek kifejezetten olyan. olyan hogy mondjam, olyan tévképzeteknek tűnnek, vagy olyan, tudod, amikor, amikor beszélsz ilyen... valamiről, belépsz egy ajtón és az ajtón túl már valahol egészen máshol vagy térben és időben, és gondolatban. Van egy ilyen gigantomán téveszme, ez kizofréneknél, hogy azt gondolják, tehát így, amikor ugye a saját személyiségedet, vagy a saját jelentőségedet uh, szorzod meg a, a valódi jelentőségéhez képest mondjuk tízezerrel, és azt állítod, hogy, hogy Jodie Foster egyenesen neked üzen a moziból. Ö, és én is ezt vélem kihalani ebből a, ebből a, ebből a monológból, hogy, hogy a Feri valahogy, hogy próbál, így a hasadás köré valamiféle ilyen cellustekerts valami valamiféle realitást a, a realitás valamennyire összefogó hamiságot. De most én is kezdek elakadni, mint a huiber. Szóval, hogy ugyezki, hogy ez ragályos. Szóval, hogy, hogy ő, ő küzdik, rettenetesen küzdik akár csak én, és próbálja megtalálni a, a valóság morzsákat a, a, a téveszmék közepette, és elhelyezni benne azokat a szereplőket, meg ezeket a helyzeteket, meg helyszíneket, amiket ismer. Nekem ez megrendítő, de lehet, hogy nincs igazam és lehet, hogy tényleg egy, egy zseniális média áldozatai vagyunk, de mégsem hiszem, valahogy az, az érzésem, hogy ebben nem menne senki ilyen messzire, vagy, vagy a huiber legalábbis eddig nem árult magáról, vagy nem voltak ilyen ilyen. Ilyen mély, poétikus kvalitásai, amik elrengettek volna következtetni, hogy ő képes lenne ennyire hosszan és ekkor átéléssel előadni egy, egy személyiség hasadást. Én úgy érzem, hogy ez a mai, ez egy meghasalt valami, tehát ez, ez már itt jött létre a műsorban az előzővel, haknizik egy ideje, a itt viszont improvizálta, de az okát még mindig nem tudom, ettől függetlenül. Engem inkább az az embertenesség rémiszt meg egyébként, amit a műsorvezetőt tanúsítanak a, a hújber hallatán. Azért mi, szerintem mi, mi, mi, nem kell... Szerintem ahhoz nem kell, nem kell felkészült riporternek lenni, hogy egy ilyen, ilyen monológ után azt gondolt, hogy itt valami nem stimmel. Uh, és, és hogy, a, hogy amikor elkezdesz azon morfondírozni, hogy mi nem stimmel, akkor az ember azért felfedezze a, a, az eszelősség vagy a hibanság uh, uh, nyomait abban, amit a, a Hújber elmondott. Tehát nem kell hozzá képzebb széhátának lenni, hogy tudjuk, hogy ilyet azért nem mondunk, vagy ily, nem így beszél az, aki. aki uh, ők valamilyen aki... szubstanciára gyanakodtak, de aztán megállapodtak abban, hogy nem, sőt, Pakmantól elhangzott, hogy ő nem vádolhatja meg ezzel, hogy Igen, de Nem uh, azzal, hogy a vagy drogozott, azzal nem vádolhatja de a meg. De felmerül ennek a gyanúja de nem. Is, Kérdezheti bármelyiket, és megkérdezhette volna talán azt is, hogy. simán megvádolhatja azzal, hogy ivott vagy, vagy füvezett. Azzal is simán megvádolhatja, mert ez nem olyan vád, mintha, bűncselek, mintha egy olyan bűncselekménnyel vádollak meg, hogy megöltél valakit. Tehát ugye, itt megint a PAKMA nincs tisztában azzal, hogy mit tehet, vagy mit nem. Miért ne vádolhatná meg azzal, hogy itt áll? És, és ami a legfontosabb, miért ne érezhetne részvétet? Mert hogy minden, minden ott van ebben a beszélgetésben, kivéve ezt az egyetlen dolgot, a, a humanitást. Tehát, hogyha ha. ha annak a, az esélye, vagy lehetősége fennáll, és ebben az esetben azért a normális esetnél jóval nagyobb arányban áll fel ennek a lehetősége, hogy a verem szemben ülő ember elmebeteg, eh, akkor igenis szerintem kell valamiféle eh, Tud, mi az eh, módon, vagy valamilyen módon jelezni azt, hogy az illető egyébként eh, lehet, hogy, hogy, hogy eh, nincs tisztában, vagy nincs, nincs nincs birtokában az ítélő képességének és ennek megfelelően Tudod, kell bándulni. Mi ezek ezek más, ilyenkor. más kereskedelmi tévések ilyenkor szórakoznának, meg röhögnének, meg provokálnák, meg fölcukkolnák, az is embertelen volna. Ugyanilyen embertelen volna. Azt gondolom, hogy egy, egy másik ugyanilyen műsorban kicsit tehetségesebb riporterek azok adnák alá a lovat, és egy nagyon szórakoztató anyagot gyártanának belőle, és ugyanilyen embertelen lenne, ami itt történik, amit a Pachman meg a nője előad az viszont ö, a, az ilyen rossz fejmódon való facsarása ennek a helyzetnek. Tehát, hogy... hogy ö, ö, Mert ez a kikérem magam. Mi, mi, mit kér ki magának? Én ezt nem értem, hogy... hogy, egy, hogy mokka, tegnap, tegnap, egy mokkában. Nemcsak, nem az, hogy mokka. Tegnap vendégül láttátok ezt az ember. Pontosan tisztában vagytok azzal, hogy ki ez, mi ez, és, és egy ilyen ember vendégül... Ö, ö, elhívása egy ilyen műsor, miféle veszélyeket rejt magában. Majd amikor kiderül, hogy nem jól őrült, hanem rosszul őrült, kezelhetetlen módon az... De nem, nem, nem, nem is kezelhetetlen módon. Ne A szórakoztató ipari haszna csekélyebb a tegnapinál az őrületének. Akkor megtagadunk minden együttérzést. Ez így nincs, ez így szemétség. Ha használjuk, akkor legalább használjuk tisztességesen, és úgy dobjuk a hogy az hogy az legyen, hogy mondjam, legalább, hogy Nyomokban a némi humanitást. Amikor, a, amikor az Oszi az előbb megkérdezte, hogy mennyiben volt a Pakman meg a kolléganője embertelenebb, mint mi, engem ez szíven ütött, amit kérdeztél Ossi. Ezt hogy értetted? Mi is abból csinálunk műsort, hogy egy embernek valószínűleg az orvosnál volna helye és e helyet a médiában van reggel náluk, este nálunk. Na várjám már. Egyrészt, mi ebből ne, nem arról van szó, hogy mi ebből csinálunk műsort. Ha nem lenne műsorunk, mi akkor is erről beszélnénk, csak akkor nem lennénk bemikrofonozva. Ennyi a különbség. Mi erről a magunk humánumának, értelmének és érzelmi intelligenciájának megfelelő színvonalon beszélünk. Ennél nem lehet hogy mondjam, intaktabb módon feldolgozni egy ilyen jelenséget, mint amilyen a hújbert jelenség, vagy a Huybert jelenség. Mi az, amit mi itt elmulasztunk? Mi az a humánum, amit te számon kérsz rajtunk? Ami, aminek, ö, aminek épp úgy nem felelünk meg, mint az, a Papman. Az, hogy ö, tegnap egy órát, ma már másfél órát beszéltünk erről, és még mindig nem keressük azt, hogy ki van veszélyben, és kit hogyan lehetne megvédeni tőle. Veszélyben van-e a Huybert, veszélyben van-e az, aki nézi, vagy az ő közvetlen környezete? Szerintem nekünk nem dolgunk, mert nem vagyunk szíjátok a Huber állapotáról uh, kijelenteni, hogy ez ilyen vagy olyan. Uh, mi, viszont a helyzetet magát, mert hogy, mint a média munkások vagyunk, azt a helyzetet, ami kialakult a munká munkában, ez dolgunk elemezni. Mm. Uh, hogy az, hogy az, az volt-e a, a, morálisan, meg, meg, meg, uh, vagy a humanitás szempontjából megfelelően voltak -e kezelve. Másrészt megosztjuk. Az nem, egy, az nem egy morális kategória, hogy egy órán keresztül, meg két órán keresztül, meg három órán keresztül. Az ember három órán keresztül lehet rohadék, és az ember kilenc órán keresztül lehet jó fej. És az ember lehet négy órán keresztül rossz fej, és bármennyi időn keresztül bármilyen. Az, hogy mi... Itt erről beszélünk, az nem jeles semmivel sem többet annál, mint hogy ez a téma, ez minket foglalkoztat, hogy ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekes és általunk érvényesnek tartott gondolat a fejünkben, amit szeretnénk elmondani. Azt írja a hallgató, Robi, már szerint a skizóknak i -i igazuk van idézőjelben. Csak a társadalom nem tud velük szembenézni, ezért kezeli őket erőszakkal. Mit szólsz ehhez? Osztod-e ezt a véleményt? Szerintem ez egy akkora baromság. Szerintem nem. Szerintem a Feldmárnak igaza van. Arról van szó, hogy az, amit a skizofrének előadnak, az mindig az igazság szférájából tör föl a valóság szférájába. A probléma a esetében azzal van, hogy mi nem tudjuk ezt dekódolni. Nincs meg hozzá a kulcsunk. Nem tudjuk lefordítani. Nem tudjuk értelmezni. A különbség a, különbség a, a, a, a, a proféta. A profétikus látomás, vagy hívjuk úgy, hogy a sámán, a sámáni látomás és a skizofrén zavar, zavaros szövege között annyi a különbség, hogy a sámáni látomáshoz van kulcsunk, és értelmezni tudjuk a magunk számára. A közösség profitál belőle, mert, be, mert, bejárat, mert betekintést kap a szellemvilágba. A skizofrén az meg rendezetlenül hányja a pofádba azt, ami a szellemvilágból fölárad, és te azt nem tudod elrendezni, és nincs konzisztenciája, és nem következik belőle semmi. De ez nem jelenti azt, hogy az nem az igazság, mindössze az az igazságnak a mi számunkra hozzáférhetetlen ezt a tartalma. a nem szeretem, hogy a társadalom nem tud vele szembenézni, és így tudod, egy nem kicsit tudjuk már egyáltalán meg is gyanúsít mindannyiunkat azzal, hogy képtelenek vagyunk felismer, felismerni az igazságra, az igazságot, vagy eltaszítjuk magunktól a igazságot. De ugye az érted, de beszélek. Vannak, vannak koherens, profétikus nem tudom, Hihetőnek tűnő téveszmék, vannak talán valódi profiták, és aztán van a másik 99%-nyi szerencsétlen skizofrén, akik egy tökéletesen inkoherens e, értelmeztetlen zadvaságot adnak elő, mert elmebetegek. De a különbség a kettő e, között mi, nem az, de a, de a különbség a kettő között nem az, hogy azok, hogy a, hogy a sámán víziói máshonnan jönnek, mint a kizofrén tévképzetei, ugyanonnan jönnek, csak az egyikhez van, megoldó, megoldó kulcsunk, a másikhoz nincsen. Az egyiket tudjuk értelmezni, a másikat nem tudjuk értelmezni. Az olyan azt mondanám, hogy azért nem tudom a mert nem vagyok elég bátor az igazság felismeréséhez, hogy neked eltört a lábad. Nem nem azért nem tudom meggyújtani, azért nem tudom jutni, mert nem vagyok orvos. Nem, azért nem tudod, mert nincsen röngen készüléked. Na most pont erről van szó, hogy amihez van röngenünk, és átlátjuk, és értelmeznünk. Okay, Új, de ez nem az igazság az a, felismeréséről az a, szól. Az a, az a, az a sámáni vízió, amihez nincs röngen készülékünk, és nem tudjuk megérteni, és nincs értelmezési kulcsunk hozzá, az pedig a szizofént évkép. Azt azért, azt azért különböztessük meg, hogy az, hogy ő igazad beszél, az nem, arról be, nem azt jelenti, hogy a valóságot mondja, hanem azt, hogy ő őszintén ezt gondolja, úgy igaz. De nem megfelelően. Többet, többet, jelent, többet jelent annál, hogy ő őszintén ezt gondolja. Ez azt jelenti, hogy nem is ő gondolja, hanem ő ezt a kollektív tudattalamból vagy az egyéni tudattalamból meríti. Tehát, hogy egy még érvényesebb helyről, csak egy érvényes helyről hoz föl dolgokat, elrendezetlenül. Tehát, hogy ez, ez olyan dolog, hogyha én lemegyek a pincébe, és az összes társasjátékból kiveszek egyetlen, egy, az egyikből egy bábut, a másikból egy kockát, a harmadikból egy. Áblát, és összeválogatok így valamit, és fölhordom ide neked a, a, a felszínre, az nem lesz társas játék, azzal te nem fogsz tudni játszani, sőt, nem is fogod tudni érteni, hogy ezt a játékot hogy kell játszani, és az egész értelmetlennek fog tűnni. De azt kell, az kell fölfogni, hogy annak oda lent volt értelme, csak ahogy följött ide a felszínre, úgy már értelmezhetetlen. Van egy nagyon fontos idevágó, a Akela idézet: Jó az arab gyerekeknek, mert homokozhatnak, az eszkimó pedig korcsolyázhat. Mindenkinek mindenkor, mindenhol nagyon jó, de a legjobb mégis részegen. Ez az önkényes mérvadó, Puzsér Roberttel, Horváth és Nyári Gáborral. Itt a 9.9 jazz De akkor mi ez, amiről most beszélsz? Miért kezdted el ezeket a történeteket? Hova visz ez? Nem tudom, hogy most már szó. Ez olyan, mint egy... Szórakozol. Ez egy médiahack részedről. Te mondd nem, te mondd el. nem Tehát te szórakozol, akkor szerintem köszönjük szépen. Én köszönöm. Én is köszönöm. És a sok sikert a valami Amerikához, mert ugye az forgatódik, Ö... és abban leszel, és az karácsonyban valamikor bemutatódik. Nem tudom, hogy nézd meg a holnap az Indexen sikával a fejemben is vagy elgyújtni. <laughs> Bocsánat. Sziasztok! Szia. Szia! Na az a, az a nyomorúságos, ahogyan a Pakman próbálja visszahozni a, a, az elcseszett tévéműsort, amit az imént cseszett el. Mert, mert, mert jól lecseszte a, a, a skizofrént, hogy nem elég jó skizofrén, ez így nem jó. Erre az illető az ténylegesen önér, a, sikerült az önérzetét felsérteni. Amire válaszul, ő föláll, és ki, kimegy a stúdióból, és miközben szereli le magáról a mikrofont, a a pachman megijed attól, amit éppen, éppen ettől a helyzettől, ami bele, belekényszerítőzte magát, meg a nőjét, és elkezdi promózni a harmadik részét a <síns> negyedik. Vagy minek a. Valami Amerikának, valami Amerikának a, a negyedik, negyedik, harmadik. Nézd. Utána néztek, hogy mi lehet, mi, lehet az, amit, mi lehet az, amit forgat, vagy mi lehet az, amit érdemes média reklámozni. Nem, arról, nem, tesz arra egy is zó... Európer európergesztus, tudod, hogy ha egyébként normális lennél, ilyesmiről is beszélhettünk na, volna, Ferenc? Na. Nem, nem, nem, inkább, Ezért inkább, ide jönni. nem. ide Nem, a, nem, de az az igazság, hogy két, kétféleképpen lehet menő egy reggeli beszélgetős műsor. Az egyik az, hogy ha szórakoztató és erős, a másik az, ha botrányos és a, a riportalany, az kivonul a stúdióból. És a majd, majdnem megtörtént az utóbbi de megijedt tőle. Úristen, ez, egy, ez mindjárt kivonul a stúdióból, ez egy esemény. Ez a bulvárvilágában, ez a mokka Történetében egy esemény. És megijedtettől, és megpróbálta visszavezetni egy olyan térbe, amiben ő otthonosan mozog. Jaj, ja, ja, ja, jaj, nem is akartam a botrányt, csináljunk úgy, mintha ez egy hétköznapi beszélgetés lenne egy színészel, lesz, a valami Amerikának a harmadik része, ha jól tudom, promózzuk egy kicsit azt egy ilyen, csináljunk úgy, mintha ez egy ilyen könnyed beszélgetés akart volna lenni a kezdetétől, nem is akartunk volna a skizofréniáról beszélni, hogy merül föl az egy, általán, ez egy róla, a Jézus az, az egy Rakendról, ahogy kimegy, meg az se volt rossz mozdulás. Egyébként, amikor azt mondta a Pakman, hogy ja, ha szórakozol, akkor köszönjük szépen. Na igen, na igen, de azután, hogy ott a, a, kellett volna, de miért nem állt Abban be? kellett volna benne. Hát, világos, de miért nem állt bele? Hát ha az mondja, hogy ha szórakozol, akkor köszönjük szépen, és akkor kivonul, és megijett attól, hogy kivonul az, akit most küldött ki. Hát most küldett ki, és most kivonul. Jaj, jaj, jaj, nem úgy értettem, hogy menjél ki. Úgy értettem, hogy nem sokára ö, bemutatják a valami, Amerika hármat. Nem akarunk erről lesz egy esetleg egy kicsit beszélni, mintha ez csak egy rendes reggeli tévéműsor lenne. Próbálj meg a skizofréniádból a kedvéért most egy kicsit visszagravitálni a normalitásba. Pusztán azért, mert mi azt hittük, hogy tudunk veled szórakoztatóan beszélni, mint egy őrültel, de hát akkor most próbáljunk meg inkább szórakoztatóan beszélgetni, úgy, mint egy színésszel. Nem lehet, hogy az volt az oka ennek az egésznek, hogy úgy hívták be, hogy, hogy rég láttunk, aztán elkezdték kérdezgetni a magánéletét. Hát már biztosan nem. Nem, nem, nem, és elsőre sem. Nem, nem, nem. A, a, a, az az igazság, hogy a hújber tényleg zavart. Hát, hogy ez az ember tényleg zavart. Ez nem, tehát É én nem... Jesszusom, írja a hallgató. Azt gondolnám, van olyan szakavatott szemetek, hogy látjátok, hujbi nem mondja komolyan. Inkább arról beszéltek, hogy mennyire nevetséges, hogy ennek ennyire felül a magyar bulvár. A legnagyobb gond az urbanizáció, fiúk. Sűrűn vagytok, belelógtok egymás aurájába. Nem csodál, nem tudjátok, melyik melyik, és hol ér véget az én, meg hol kezdődik a te. Én, én azokat, a, azokat az emotikonokat nem találom, amik téged ilyen fura int ez, ez, ez a, a kerény, de most már a South Parkból. Nem, az a, az, az igazság, hogy, hogy itt megint valaki, de megtudtuk például a hősünkről azt, hogy ő vidéken lakik, hiszen ő Csak lakik a Mindenki jól hát, mi Világos, hát mindenki az egyetemes normalitást önmagából vezeti le. Nyilvánvalóan a probléma velünk az, hogy belelógunk egy Most Meg ne csináljunk egy 10 perces stand-upot a hallgatóknak. Igazolja, igazolja, igazolja a saját működését, mm. ő, világos, hogy ez a, ez a legjobb, tehát ez a legjobb szerep, amit fel lehet venni egy ilyen modern társadalomban, egy ilyen modern diskurzusban én a jobban értesült te a nyomorult, aki bedőltél aki elhitted a sok hülyeséget nem szabad el mindent elinni, gyerekek, amit a tévében lesz. lesz ma szövege nemzés? Jelen, ha más előadók felkonzolt tetemének darabjaiból is kicsit dobnátok nekünk a tömegbe na először is volt dalszöveg és volt felkonzolt tetem is fú Pénteken lesz a hagyományos dalszövegelemzésünk. Annak, nulla, annak nulla százalék az esélye, hogy hújbe igazad beszél? Kérdezi a hallgató. Azt e, igen. Annak a nulla az esélye, hogy Jézus helyett egy tíz éves gyereket feszítettek meg, miközben megszületett a női Krisztus Kanadában, akinek már van egy gyereke éppen? Hát a nullához konvergál a azt gondolom. E, nagyon gondolom, hogy ezzel komolyan, komolyan számolnunk kéne. E, én sajnálom Ferít, a média Alantas déli áldozata. déli Alantas déli áldozata. Szerintem nem a média déli hanem a anyának a déli Tudod, bábjának. milyen déli gondol ő? Az, hogy valahol a horizonton túl ott ilyen homályosan lebeg egy olyan kép, amelyben ő a műsorvezető, és ő kapja meg a Stolbucinak a, a, a, a jelenét. Ez a déli bába. azért jár be a médiába, mert még egy majka, akit szintén megidéz idézőjelben látomásában, ő is egy valóságsó szereplő is, tévéműsor és média személyiségén, ő ette ki magát, miközben a kék majom meg, meg nem, azt nem kapott gondol, semmit. Te folyamatosan az, a féltékenységnek, meg az irítségnek... Én a, erre fűzöm a, fel igen, a, a viselkedését, a, már ne is haragudj. A faktorát emelett ki. Csak tudod, a féltékenységbe még nagyon ritkán őrültek bele. Tehát, hogy a, valaki féltékeny, és vala, sérti az igazságérzetét az, hogy mondjuk ő egy mekkora színész, és ehhez képest meg micsoda egy pojáca ez a nyomorult, ö, nyomorult majka, és akkor ez vezeti a tévéműsort, egy valóságsóhős, egy ózdi proli, amiközben ő itt van az értelmiségi pedigréjével, meg a, a, meg a színész végzettségével, meg a, én nem tudom milyen szerepeivel. Én értem ezt, de. A de, diplomájával, a gyerekes érettségével de, de, Hogy lehet az, hogy nem? adatik meg. Ugyanaz. Igen, meg már, de igazából már ezzel de már ezzel is haknizott. Igazából már. Igen, igen, már ezt is letolta. Már azt mesélte, hogy azért, mert ö, ezzel már valaki zsarolta, és akkor azt mondja, hogy ja, jó, akkor tudod, mit? Itt van nektek minden információ, és akkor most már önmagam lehetek, és hát annak meg ez az eredménye. Kerényi Imre hang LL Juniorral vegyítve. Igen, volt benne, va volt benne <gül> valami <gül> reppelés. Egyet értek oszival, szerintem ez Benkő Daniel szindróma. Na most én azt gondolom, hogy a Benkő Dániel az nem őrült meg. a Benkő Dániel nem őrült, ő egyszerűen csak az exhibicionizmusát és a gátlástalanságát szabadjára engedte. Egyszerűen szabad folyást engedett a a a, a, a, a, a magamutugatásának, meg a, meg, a, meg a gátlástalanságának a és Benkő, akkor ebből, következik, ebből következik minden, ez nem skizofrénia. A, a Benkő, Benkő nem nem úgy ürült. döntött, hogy ember lesz. A, a, a Benkővel egyszer beszélgettem erről, és ő elmondta, hogy, hogy, hogy amíg Világíruland művészként nem ismerte senki, hiába jelent meg száz lemeze, hiába koncerteste végig a világot, hiába volt a zeneakadémia egyik professzora, hiába támasztott föl egy olyan többé-kevésbé ismeretlen hangszert. És tette, tette népszerűvé, mint amilyen ez a középkori ez a land. land uh, uh, és, és nem tudom, tette híressé újra a Bálintot, addig nem ismerte soha senki. Uh, és hogy uh, azt nem az elismerést, -e? és, azt a, és azt a figyelmet, és, a -e? és azt a, azt a szeretetet, és rajongást, amire ő vágyott, azt soha nem kapta meg. Uh -huh. uh, ráadásul egy, egy, egy, egy, másképp, egy másképp hamis és másképp hazug közeg áldozatának érezte magát. Ennek az, ennek az elitértelműségi közegnek, közegnek ahova ő ugyan tartozni vágyott, és ahová tulajdonképpen tartozik is, de mégsem tudta elfogadni annak a, nem tudom, vagy azt így, azt ilyen kényelmesnek és ilyen anyamégszerűnek érezni. És aztán egy pillanatban ezek csak úgy döntött, egy csomó egyéb ilyen magánéleti hatására hideg igen. Hidegfejjel hozott egy döntés. Tulajdonképpen igen, hogy, hogy kilép ebből, és provokálni kezdi azokat, akik, akik soha nem fogadták el úgy, és szereték úgy, amilyen ő volt. De szerintem ez a valaki valójában, ez szerintem ez a valaki valójában ő saját maga. Szerintem ez az, ez az igazi dráma. Ez az igazi dráma. Nagyon-nagyon szomorú történet. A, a Benkő Dániel az valaki volt. A maga jogán valaki. A kultúra parnaszusán volt valaki. Egy halhatatlan térben volt valaki. És ő elirigyelte a senkiknek a nyüzsgését, és a valakiségét otthagyta, demonstratíven ott hagyta, hogy a senkik királya legyen, csak hogy a senkik között nem lehet tartósan király senki. Legfeljebb, ez, ezek, csak, ezek csak ilyen, ilyen, ilyen virág életű. Milyen királyság ez? Hát a senkik közül, között végül, végül senki leszel. A senkik között nem lehet tartósan király, csak idei óráig. És végül király lett pünkösdi a királyság pünkösdi királyság. Végül király lett a senkik között. És amikor a pünkösdi királyság kitelt, ki végül a senkik között senki maradt, és végül a senkik közül is kihullott, de a Parnasszusra vissza már nem vezet út és most tartott a bengő Dániel, hogy felhagyta a valakiséget a halhatatlanságot a Parnasszuson elfoglalt pozícióját majd kihullott a senkik királyságából is és most már ténylegesen a senki földjén a a a, a, a társágon túl és a cselepségen innen kallódik és most már aligha nem végleg. Érintettünk azért jó pár ismert nevet, akik, akiknél ö, könnyű kihúzni egy valamilyen ö, szellemi korkép kártyát. És nem is véletlen, mert ilyen állapotban van a, a komplet ö, akár mondhatnánk, hogy urbánus lakosság, tehát a, az, az SMS író, bár ö, sértő, amúgy welcome, meg gyere, meg minden, de... Ö, de nem jár messze attól, hogy beleőrülünk abba, hogy egymás szájában élünk. Tény. Nem véletlenül a villamos megállóban kódorognak a, a városi falu bolondjai. Jaj, van ilyen, hogy falu bolondjai? Nézd, akkor lehet, hogy ott is vannak. Tény, él. hogy, a, hogy, hogy a, a nagyvárosban, a, a, a metropolisokban több a skizofrén, mint falun. Tudjuk. Szerintem hát ez, szerint ez, a magyar ez vidékülönösen Kelet-Magyarország mentál higiéniás állapota nem lehet rosszabb, mert jobb, mint, mint, mint mondjuk budapesti. Tehát, hogyha oda mondjuk lemész és teszel egy ilyen nagyobb túrát, akkor azért javarészt alkoholistákkal meg különböző zavarosokból leszázalékolt lesz tömegekkel fogsz találkozni, és illetve cégeket vesztett igen, ilyen sodrodó de, tömegekkel. Igen, igen, de azt gondolom, hogy a skizofrénia az azért más gyékenyen árul. Tehát a rendes, valós tévképzet, valós tévképzet, milyen sajátos szó kapcsolat, a, a tényleges tévképzetek azok azért nem következnek olyan módon a nyomorból, a lelki és szellemi nyomorból, amilyen módon az alkoholizmus, vagy milyen módon akár a családon belül erőszak. Hol mi rántott be minket ebbe a, ebbe a hújberbe megint két órára, azt mond meg? Hát, hogy, hogy, hogy érzed, hogy nem tudjuk elengedni a témát en, ennél? Színesebben... Én nem tudjátok Én nem akarok beszélgetni. <gül> te, te színesebben szoktál én, meg csak ezt a szintet próbálom megközelíteni általában. Um, van baj, ez biztos. Aján, és a Hujber az nem a bajnak a forrása, hanem a bajnak, csak az egyik tünete az egyik alkalom Én hogy, azt gondolom, a, hogy, hogy nagy, nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni akkor annyi történhetett, hogy volt egy megkökkentően tiszta és őszinte pillanat a magyar médiában, amitől már elszoktunk valaki nem azt mondta, amit várunk tőle uh -huh. tehát a, megint a Hálózat című filmből történt meg egy jelenet és, Bizonyos és csak pislogunk. Hújber zavart, zavart volt ez tény, megrágták kiköpték, valahol sajnálom ha nem kezdítek el a témát, bele se gondolnak. Senki sincs erre, erre élőben felkészülve. Pachman is paf lett. Csak Pachmann az amikor, amikor első szándékból paf lett, az még működött. Amikor második szándékból lett paf attól, hogy most nem lett paf, az nem működött. Ez volt az önkényes mérvadó már a Nyári Gáborral, Horváth Oszkárral, Pusé Sziasztok!